Kristeristiden sätter sin prägel på livsföringen och uppoffringarna är stora när förråden ransoneras. Och då meddelar TT att kafferansoneringen förlängs. Då perioden således förlängts med en vecka, men kvantiteterna är detsamma som tidigare, har en minskning av tilldelningen ett rum. Sammanlagt 500 gram rostat kaffe eller 600 gram orostat kaffe eller 600 gram kakao eller 200 gram te, ärhålles under perioden. Men uppfinningsrikedomen är stor för att få de tilldelade kaffebönorna att räcka så länge som möjligt. I Skåne tar man till sockerbetor. Kan man komma i någon sockerbeta så tvätta och skölj den väl, borsta den, skär sönder den i lagom stora vita och torka dem och rosta dem. Malt och sammanblandat med nyrostad kaffe ger det en ytterlig god är utan att på något sätt är dålig smak och kaffe. Vi är ett hushåll på flera vuxna personer. Jag låter i alla fall det mina en gång på dagen. Till exempel eftermiddagen njuta av en äkta tår. Men då med noga uppmätta koppar. Högst en för var och en. Övriga gånger får det bli kaffe på ersättningsmedel. Som det ju finns en hel del bra sorter att välja på. Men nu bör det vara någon kaffeböna med. Så gör man i Norrland. Men får man något kaffe hemma hos den populära optimisten, skådespelaren Ludvig Gensel? Fru Karin Gensel svarar. Ja, det får vi. Tack vare att vi använder fikon som vi köper i en fruktaffär. Eh, man kan använda torra fikon som man kan få rätt billigt. Dessa skär man i små, små bitar och sedan rostar man dem precis som man rostar vanligt kaffe och stöter dem sedan i en mortel. Och sedan kan man blanda upp det efter behag. Och det blir ett alldeles ut med kaffet av detta. Så följer ransonering på smör och annat fett och under hösten kommer ännu en åtstramning. Stopp för vinebröd och smördegsbakelser. Och så standardiseras fetthalten av mjölken till 3%.